Beresain nagusiaren tenore azurekin Kristafar Rutzarena eta duela aste bat zuzen uoldeak Euskalegi Barnekaldea suntsitu zuten. Eta horrein diru, lagu, diru laguntzen biltzeko desmarchen tenorea da, DDTM-eko DT, berezituak Euskalegi Barnekaldean zen atzo, etxaldean itzuliaren egiteko laborantzako zoriga itza estatutoa ardiesteko dosiega uriaren sortzean aurkestuko da Parisena. Ipare Euskal Herriari doazkion etxe bizitzau utxetaz eta bigarren etxe bizitzetaz zenbakiak plazaratu berri ditu geindegiak. Hauen obekira kurzeko, peio etxe berrien txart, autetxe eta idazleak, zehastaz-zehastazunak emanen dauzku. Eta la Marcel Keheie txirinula zoin gehiagoka lehen aldikotz lasterkatuko da bihar Mila bederatziun eta berrogoite emeretzian bordale bayona frantziako itzuliko mendiko etapa eramantzuen siberotarrak Bainan lehenik aruaz bundu bat arantza. Eta gaurko zerua odeitxu moment, momentuz lanotxu baldin bada Odeiak nagusi gelituko dira zahar Bainan eguzkiak bere lekua inen duhogei bat grauduko in Eta gau partean berri zere euria Baen lehenik beri latz hau, bostuhteko hauk bat, zendu baita atzua txaldean baionako ospitalean, istripoa atzogoizian gertatu da angiluko etxian, auk airori da beri nazko main apalaren geinerat eta zeharkatu du. Nikola Bonnemezonen Xerbitxuan, hildiren bost prisunen familiek guttunideki bat idatzi dakote François Hollanderi bai honako medikoa suritua izanbazenere ondotik procuradoreak dei egin zuen eta dei hortaz askarki damutzen direla erakutsi nahi diote franziako lehen dakariari, jende horiek Nikola Bonnemezonen defentsa zuten hausiaren denboran medikoaren jende tasun paregabe aspi maratuz, beren haideen sufrikarioen parian. Judizial sistema esin ulertu baten biktimak direl la dute eta borontate ona erakus desan galeginakote François Hollande di Duela, haste bat zuzen euriteek eta uoldeek Euskal Herri Barnekaleko basterrak askarki chuntzitu zituzten DDTM, Direktsion Departamental de Territuare de Mer egiturako aditu batek uoldeek kaltetu etxaldean itzulia egindu atzo departamentuko laborantxagamarako presidenta eta laborarixin ikaten presentziarekin. Dona paleun izpuran, arroxan eta itsasu espeleta artean ibilida Christian Valle DDTM egiturako aditua laborariek jasan kalte izugarrien eneortzeko eta panxikarrambidearen ganatu Bisita horen helburua do baten prestatzea da heldu den Urgieren zortzan, Parisek laborantxako zoritza edo kalamite agrgriiko restatutua ezagut dezan. Unsaaz C'est des procédures que les agriculteurs connaissent bien et qui ont le mérite d'exister. Elles sont pas parfaites, hein, mais qui forcément sont longues et demandent il faut pas se précipiter parce qu'en fait, il euh, faut pas rater des choses, faut pas rater des types de cultures. L'État y met beaucoup d'argent, mais c'est vrai que quand on le ramène exploitant par exploitant, par rapport aux pertes, c'est sûr que c'est difisil. Baliteke halerée, Parishek bere erabakia. Laborantzako zurigaitza ezagutuz, estadoak 100ko 30 ordainduko ditu asigurantzek ez dautzen kalteak. Gutibaita, laborariak ahalbe zein hurbiletik segitu eta lagundu beharko direla, errandauku Daniel Barberarena, ELB sindikateko kideak. Eh uh, konbatsio nekuzuntako bat zi den productionea bai strukture uh, plein etaik estira dira asuratzena hal. Beaz hori pasalitezke kalamite prozesu hortan. Aldiz, e, negutegian uh, untzietan zirenak, hek pasatzen ditake asuan zen e, mailean. Beaz, izain da, guzti, izain da, izain da, tratua, izain da, zer pasatzen den e, seguran zetan, zer ez pasatzen hori beharko da bizikierne egon, eta ikusi, bon beharko te zinez uh, urbilitik segitu etxalde huriek. Izpuran, Dominik Zamponi baratzezainak denagaldudu. da, Estadotik laguntzak fiteago din balire estimatuko zuela. Le problème c'est que là en rentrant dans la... dans à la soixante-neuf, ben il y en a certains qui ne la diru chartidik EDS alter fresh andi qui ça le dira on pouvait toucher un peu d'argent assez tôt bon je crois pas trop mais au moins ils tiennent compte des problèmes financiers que l'on aura et qui paeront assez tôt Possible, eta jakin uholdeen ondotik etxirik eh, egonik doribane garazieta ortsaizeren arteko bidea berrizideki dutela erreposki ibilibera zantik pasatzen mali maziste. Gain ipagaldeko etxe bizitza utx eta bigarren etxe bizitzen zentzenbakiak plazaratu ondotik fenomeno hori obekiu lehtu nahi izan dugu. Desberdin de du behar baitira etxe bizitza utxak eta bigarren etxe bizitzak halde batetik eta gainerat irakorketa esberdina izan baititake ere moaren arabera. Peio etxe berrien txart, abitezon pehi liburuaren idazlea, eta doni banel uitzuneko autetxearekin mintzatu gira, eta gaindegiaren datuak nola ulertzen dituen galdegin diogu, hau da, kostaldean dela bigarren etxe bizitza geien, eta barnekaldean etxe bizitza utz geien. Peio etxe berrien uh, dute etxe hutsak direla gehien barnekaldean, ongi berezhi behar baita teknikoki eta erealitatean ere uste dut, bigarren egoitzen fenomenoa eta etxe hutzen Biga genegoitzen fenomenoa, franxesez deitzen den vilegiatur fenomeno bat da. Ekanabaitu, jendeak erosten dituela etxe horiek urtean, uh, zetakit, bilabetez edo okupatzeko, udan bereziki. Etxe hutsen fenomenoa diferentia da. da gehienetan, A behitzeko biziki pizuak diren etxe zahar batzu, eta orduan, beren jabeak, edo joan dira besten horapait lan ean hartzera, edo zahar dira, edo beren burasoak hildira, eta etxe horiek, biziki handiak dira, ez dira bizi modu uh, modernoei egokituak, eta eta egokitzeko, uh, soa sainitz beharko litzateke, e, ba, eme retzigaren, edo eme sortzigaren mendeko etxe handi handiak baitira. Orduan, bi fenomeno horiek Berizi behar dira eta horregatik espikatzen da bigarren egoitzak biltzen direla kostaldean eta etxe hutsak gehiago barnekaldean. Bi elementu horiek kondutan hartu behar dira beraz etxe bizitza utxe gehiago bahnekaldean, bainan bigarren etxe gehiago kopuru haundian geinerat labdutin eta batez ere kostaldean, eta bigarren etxe bizitza horiek dute bereziki luraren presioa igotzen. Uda astearekin batean Sasoilarien ganako informazio kampainak abiatzen dituzte sinikatu esberdinek CGT sinikata angiruko ibili da, Sasoilariek dituzten eskubideen inguruko horien banatzen, diote gaur egun Sasoilari ainitzek, ztutela Udan lan egiten diru piskabaten irabazteko sakelerako, baizik eta ikasketa kalokairua edo janari orda intzeko. Horrek, prekaritate haundiago baterat bultzatzen ditu, diru beharrak balintza txar batzu honartzerat behartzen baititu, eta CGTek salat una iza nun miheritziko hondartzan egiren ai zutela eskurri banak eta baina mishelena kemiheritziko ausapenak ausapesak baimena ukatu die Joseba Sarriona India, mila bederatziun eta latonita bostean euskal egitik ies egin zuenetik ez da itzuli, baina Mondragon unier, unibertsitateak heldu den ikasturtean antolatu jardunaldi batzuetan parte hartzeko gomita onartu du idazleak. Mintegi horien gaia, euskal nazio kulturalaren aurera bidea, Izanen da, eta sarionain diak bi itzaldi emanen ditu, kanpotik gure egian ola ikusi izan duen eta horgera begira nola ikusten duen, hori bat eta bestia, euskal literatura azken hamarkadetan zer eman duen, eta zer erronka dituen. Euskal idazlea ezta itzaldietan parte hartuko duen bakarra, izladien artian Juan Jose Ibarretxe lehen oia, eta Jesus egiguren sozialista ere aurkitzen dira eta biak euskal erriaren etorkizun politikoaz, mintzatuko dira. Eta kiroletan La Marseille Quey leen txirinula lasterketa bi arkibeduan mauleko peripita peripitabatasunak Franziko Itzulian parte hartu zuen Marseille Quey sibrotar txirinularia omen du nahiz andu Eran behar da, mila behatziun eta berrogoita amazazpian parte hartu zuela lehen aldikotz frantziako itzulian eta berrogoita emeretzian bordale baiona etapa irabazi zuela. Gaur egun siberoko bideetan ikus ditaike biziklitarren geinian oino eta jankloda gerra mauleko ziklisma bat batasuneko arduradunak dionaz. Pertatut egitea, unhela um, umaldia batan egitea, Marcelkehegei, buo, hua eta heben, sibeoko, eh, profesionalizanik, eta buon, haitimarkatzan heben, sibeoko, ceinillari sh zan, emaitza eh, jovenna. Ordin, eh, Marcelkehegei, pertatut egitea, eta egitea, ador senas, egitea, eta zikot, zikot, zikot, deportista, bai, ziren, eta bai, bai, bai, bai oh, Oso konten nukak ehoi egite emol eusia, nannik e ne laguna kekharasiko tukia, eta en ondun dien haiko, eta, bon, eginean diaio ordin horla ko servait. Eta hola lukabiatu, ideia, eta, bon, tse errekindu guen, panchatu diaio bi bilbiten egiteia, eh, lehena la marcelka gehiadeituko diaio, euneta berrogeita 6 kilometro ikentik horrek, eta bestia, alazulotina euneta bost kilometro. La Marceleke, hei, lasterketa mauletik abiatuko da bihar oskase, gamia burdinkurutxeta bagargi eta san martiko agitik iraganenda, maulen helmugaratzeko eunta berrogeita 6 kilometro, eta bada ibilbide laburago bat ere eunta bost kilometrakoa horsobera edo ez uh, uh, gehiago sufritzeko, ena askizaila izanenda, ala ere pentsatzekoada. Eta asteburu buru pilotatsua juzkal irratietan, lehenik plaza Euskal Eriko Finalen Asten Agusia Igandean estrenatuko da Doni Bane Galazin Amarrak Eterritan Luzeko Finala Angiluko Ardoitarrak Doni Bane Luitzuneko gazte, Susenian Amekak Eterritaitaik Goiti Eta Susenian Ere Artxaldian Bostak Eterritaitaik Goiti Esku Lehen Mailako Finala Iri Chariko Antion Gishandut eta Arbe Lecce Goizeko Izerako Hospital eta Peio Gishanduten Kontra Gishandutan Eien Arteko Norgeiagoka Izanenda Eta Astele Enean Esantze Berezkoa Kadiko Direla Oberenak Lehiaketa Kadi Finala Kadri Arranguitzeko trinketian, partida amekontan eta susenian euskal iratetan, lagalde harizmendi, soruet dukazu, ez berrientzat mementoko, eta arroaz pundubat bereala, mai, Eta eguzikia, mementuko ateratzen, aliz zauku, odeien ahtetik, ala izanenda goizuntan ipar euskalegi osoan ogei osketako temperaturekin, atxaldan berreguraldea eta termometroak ber osketan funtsioan ogeita bat eratelduko, baitira atxalde partean biar alizalaketa goizean zeru tapatua ipar euskalegi osoan eta euritanta son baitzu emerezi osketako temperaturekin, atxaldan termometroak ogeita bat osketan, Eguzkiak erjaldi zonbaitzu izan dira, benen beti ere odei horiek dira, eta odei bustiak euritantaz zonbaitzu ekeriko baitituzte igandean, atik, ubekuntzatik bat, eguzkiak erjaldi eta odeiak izanen baitira nagusiak egun osurako, nahiz eta tapatuago izanen den garazik aldean, e, goizean behintzat, amasei eta hogei tabi osketako temperaturak perspektiban,